A hetedik fejezet A vétekért való áldozat törvénye ez. A szentek szentje ez, ezért, ahol az egészen elégű áldozatot áldozzák föl, ott vágják le a vétekért való áldozatot is. A vérét körös körül öntsék az oltárhoz. Minden hájat ajánljon föl belőle, a farkat tudnilik, és a hájat, ami a belső részeket fedi, a két vesét a hájjal, ami a vékony belet takarja, és a máj És égesse el ezeket a pap az oltáron, mint kellemes illatot az úrnak. vétekért való áldozat ez. A papi nemzetség minden férfi tagja a szent helyen egyen ezekből a husokból, mert a szentek szentje ez. Mint a bűnért való áldozatot, úgy kell bemutatni a vétekért való áldozatot is. Mindkét áldozatnak azonos törvénye van. A papé, aki azt bemutatta. Az égő áldozatul fölajánlott állatnak a bőre legyen a papé, aki föláldozta. És az egész lisztláng áldozat, amit kemencében sütöttek, és amit rostéjon vagy serpenyőben készítettek, azé a papé, aki fölajánlotta. És az egész lisztláng áldozat, akár olajjal hintették meg, akár szárazon maradt, Naponként, egyenlő mértékben szétosztva, Áron összes fiait illeti. Ez a békeáldozat törvénye, amelyet fölajánlanak az úrnak. Ha hálaadásul történik az áldozat, ajánljanak föl olajjal meghintett kovásztalan kenyereket, és olajjal megkent kovásztalan lepényeket és bogácsákat, hovászos kenyereket is a béke áldozatta együtt hálaadásul. Melyek közül egyet ajándékul ajánljanak föl az úrnak, és azért a papír legyen, aki az áldozat vérét antotta. A húsát még aznap egyék meg, és ne maradjon belőle semmi másnapra. Ha fogadalomból vagy önként ajánl föl valaki áldozatot, Hasonlóképpen még aznap egyék meg. De ha megmaradna valami másnapra, azt meg szabad enni. Ha pedig harmadnapra maradna, azt a tűzemészze meg. Ha valaki a béke áldozat husából a harmadik napon eszik, érvénytelen lesz az áldozat, és nem használ a fölajánlónak. Sőt, ha bármely lélek részt vesz az ilyen étkezésen, Bűn részessé válik. A húst, amihez valami tisztátalan hozzáért, nem szabad megenni, hanem égessék el tüzzel. De a húst, ami tiszta, meg lehet enni. A tisztátalan lélek, aki evett a béke áldozat husából, amit felajánlottak az úrnak, vesszen el a népéből. És aki ember vagy állat, vagy mármi utálatos dolog tisztátalanságát érinti, Ami tisztátalanná tesz, és mégis eszik az ilyen husokból, Vesszen el a népéből. És beszélt az úr Mózeshez mondván, Beszélj Izrael fiaihoz, A marha és a juh és a kecske háját ne egyétek, az elhullott és vadállattól széttépett állatháját különböző célokra használjátok, de ne egyétek meg. Ha valaki azt a hájat, amit áldozatul ajánlottak föl az úrnak, megeszi, vessen el a népéből. Semmiféle állat vérét ne egyétek, sem madarakét, sem a jószágokét. Minden lélek, aki vért eszik, vessen el a népéből. Beszélt az Úr Mózeshez mondván, beszélj Izrael fiaihoz. Aki békeáldozatot ajánl föl az Úrnak, hozza oda fölajánlását az Úrnak a békeáldozatból. Tartsa a kezében az Úr áldozatát, tudnilik a hájat, és a szegyet hozza oda. A szegyet, hogy fölemeljék az Úr előtt. És a pap égesse el a hájat az oltáron. A szegy pedig Ároné és a fiaié legyen. A béke áldozatok jobb lapockája is a papok része legyen. Aki Áron fiai közül fölajánlotta a békeáldozat vérét és háját, azért legyen a jobb lapocka saját részeként. A fölemelt szegyet és az ajándékozás lapockáját Elvettem Izrael fiaitól békeáldozataikból, és Áron papnak, és a fiainak adtam öröktörvényel Izrael egész népétől. Ez Áron és az ő fiainak része az úr áldozataiból azon a napon, amelyen magam mellé vette őket, hogy papként szolgáljanak és amelyekről az Úr megparancsolta Izrael fiainak, hogy adják nekik attól a naptól kezdve, amelyen fölkente őket, örök szertartással nemzedékeikben. Ez az egészen elégő áldozat, és a lisztláng áldozat, és a bűnért, és a vétekért való áldozat, és a fölszentelésért való áldozat, és a béke áldozat törvénye, Melyet az Úr meghatározott Mózesnek a sínai hegyen, amikor megparancsolta Izrael fiainak, hogy ajánlják föl áldozataikat az Úrnak a sínai pusztában.